Анголон, Сержголон, Анжеліка. Книга шоста «Анжеліка та її кохання». Частина 2. «Заколот». Розділ 32. Першою висунула свою кандидатуру пані Маніго. Але при її солідних габаритах це було немислимо, оскільки, згідно з рекомендацією Рескатора, дами парламентарки мали пролізти в люк, а потім мотузковими сходами дістатися його персональної каюти що за недоречні чудасії дозволяє собі цей тип», – бурчали ларошельці. Вони сумнівалися у далому результаті переговорів, оскільки не мали особливої довіри до дипломатичних талантів своїх жінок. Рятувала ситуацію пані Карер, яка зберегла достатню стрункість, незважаючи на численне потомство. Ця маленька життєрадісна жінка, яка звикла командувати усім будинком та прислугою, не мала дати залякати себе – і могла до кінця виконати свою місію. йдіть ні на які поступки», – сказав Маніго. «Життя та свобода більшого вони від нас не отримають». Анжеліка, яка стояла осторонь, знизала плечима. Жофрей ніколи не погодиться на ці умови. Ситуація видавалася їй безвихідною. Жофрей Депейрак був без сумніву, набагато хитріший за рошельців, але в завзятості вони йому не поступалися. Абігель теж виявила бажання йти – Маніго висловився проти. Враховуючи негативну позицію пастора щодо заколоту, дочка його могла виявитися ненадійною. Потім він передумав, згадавши, що Рескатор завжди шанобливо поводився з дівчиною. Можливо, він вислухає її із розумінням. Що ж до ролі Анжеліки, то в це питання поглиблюватися не стали. Ніхто не міг би пояснити, чому Ларошельці саме із нею пов'язували свої надії. І хоча жодна з них у цьому собі не признавалася, багатьом жінкам дуже хотілося взяти її за руку і звернутися з благанням врятувати їх, оскільки всі вони починали усвідомлювати ту небезпеку, яка згущувалась над Голдсборо через недосвідченість новоявлених мореплавців. Спустившись униз, жінки спочатку опинилися в темряві, але незабаром у глибині бічного проходу вони побачили маленький вогник. Прийшов боцман Еріксон. Він провів жінок у досить широке приміщення, де, мабуть, розташувалися майже всі члени обложеного екіпажу. Через відкриті бортові люки просочувалося сіре денне світло. Матроси грали в карти та кістки, погойдувалися в гамаках. Вони зустріли прихід жінок спокійно, майже байдуже. Коли Анжеліка побачила, як мало зброї у них, серце в неї тьохнуло. Вона зрозуміла, що в рукопашній сутичці люди маніго не забаряться. Через відчинені двері провізійного льоху до неї долинув голос графа Депирака, серце її забилося, скільки століть минуло з того часу, як вона чула голос Жофрея, чим він так мучив її, він пролунав глухувато й жорстко, але це був голос її нового кохання, і для неї він був чарівний. І хоч би який гарний був його минулий голос, луна його все більше йшла в далечінь разом з образом її першого кохання. Ця нова людина з обвитраним обличчям, очерствілим серцем і срібними скронями заповнила всі її думки. Його хриплуватий від пристрасті голос був її опорою в ті миті ніжності і страху, які вона зазнала тоді після бурі, в коротку ніч їхнього кохання, що тепер їй здавалося просто сном. А його сухі руки, патриція, що так майстерно володіють кинджалом, це вони тоді пестили її. Ця людина все ще чужа була її коханцем, її пристрастю, її чоловіком. Було щось неприступне у всьому образі Рескатора із його прихованим маскою обличчям. Увічливо привітавши трьох дам, він проте не запросив їх сісти і сам залишився стояти зі схрещеними на грудях руками, відразу викликавши неспокій у жінок. У кутку невеликої каюти курив люльку Ніколя Перо. Ну що ж, пані, ваші чоловіки блискуче зображують воїнів, але, як на мене, починають сумніватися у своїх навігаційних здібностях. Пане графе, відповіла славна пані Карер, мій чоловік адвокат, і він не досяг ні того, ні іншого. Це моя думка, але не виключено, що він її поділяє. У будь-якому випадку вони добре озброєні і сповнені рішучості дістатися островів, і тільки їх тому було б правильно домовитись з урахуванням інтересів обох сторін. Потім вона, не перестаючи, виклала пропозиції Маніго. Мовчання, яке настало, могло означати, що рескатор з інтересом обмірковує і зважує умови угоди. «Дати вам лоцмана для висадки на берег в обмін на життя моє та мого екіпажу», – задумливо повторив він. «Що ж, непогана ідея». Тільки не дозволяє здійснити цей чудовий план берег, вздовж якого ми пливемо, зовсім неприступний. Його захищає чудова флорицька течія, яка завжди забирає вдалину сміливців, які мріють висадитися. Підводні скелі, що ледь виступають із хвиль, утворюють суцільну смертельно небезпечну гряду. Загалом всього не перерахувати – «Треба пройти 2800 миль у лабіринті між скелями замість 280 попрямій». «Але всякий, навіть найнезручніший берег повинен мати якісь притулки для висадки», сказала Абігель, намагаючись подолати тремтіння в голосі. «Це вірно, але ж їх треба знати». «А ви їх не знаєте. Ви, що здавалися настільки впевненим у правильності курсу. Ви, що передбачали появу землі за кілька днів» про що ми дізнавалися від ваших матросів. Від хвилювання на щиках Абігель виступили червоні плями, але вона наполягала із такою сміливістю, якої Анжеліка ніколи раніше в ній не спостерігала. «То ви справді не знаєте ці місця, графе?» «То й не знаєте?» – на обличчі Кавтора майнула доволі м'яка посмішка. «Не лукавитиму, Люба-панночко». Припустимо, що я досить добре знаю берег, щоб спробувати, наголошую, спробувати благополучно пристати. Але невже ви вважаєте мене таким ідіотом? Тон його голосу змінився і став жорстким. Що я рятуватиму вас і ваших людей після всього того, що ви мені зробили? Здавайтесь, здавайте зброю, поверніть мені корабель. Після цього я займуся його порятунком, якщо буде не надто пізно. Наша громада має на увазі не капітуляцію, сказала пані Карер, а лише можливість уникнути загибелі від спраги або корабельної аварії. Пробивши бочки із водою, ви ухвалили вирок самим собі. Вихід один – висадитися в будь-якому місці, де можна підзаправитися або померти. Резкатор вклонився. Мені імпонує ваша логіка, пані Карер. Він знову посміхнувся і оглянув такі різні, але однаково стурбовані обличчя трьох жінок. «Що ж, давайте помремо всі разом», – сказав він. Він повернувся до вікна, звідки долинав невпинний гуркіт хвиль, що шалено накочувалися на корпус корабля. Анжеліка бачила, як тремтять маленькі натруджені руки пані Карер. «Пане графе, як же ви можете погодитися? Мої люди йдуть на це!» Він продовжував, уже не дивлячись на них, можливо тому, що в нього не вистачало на це сміливості. «Ви християни і християнки, які закликають Бога і заявляють про свою любов до нього. Ви боїтеся смерті. Що ж до мене і всіх, хто близько знайомий з ісламом, ми не перестаємо дивуватися цьому закладеному у вас страху. У мене зовсім інше бачення речей. Звичайно, якби все зводилося до того, щоб просто прожити це життя – було б важко не впасти від монотонної низки днів і зустрічей. Але, на щастя, є смерть, є потойбічне життя, і воно чекає на нас, як захоплююче втілення усіх істин, сприйнятих нами в земній долі». Жінки слухали його в повному сум'ятті, ніби до них звертався безумець. Дружина адвоката простягла до нього, благаючи складені руки. «Пожалкуйте! О, змилуйтеся над моїми одинадцятьма дітьми!» Охоплений лютью Рескатор обернувся. Треба було думати про це раніше. Ви, не вагаючись, зробили їх заручниками наслідків вашої безрозсудної витівки. Тим самим ви заздалегідь пішли на те, що їм доведеться платити за вашу поразку. Зараз уже пізно. Кожен вибирає сам. Ви хочете жити, а я вважаю, за краще сто разів померти, ніж поступитися вашим загрозам. Це моє останнє слово. Передайте його вашим чоловікам, вашим пасторам, вашим батькам та дітям. Пані Карерія Абігель були настільки вражені цією гнівною тирадою, що ніколя перу довелося супроводжувати їх, поки вони йшли, опустивши голову, що майже засліпли від сліз. Анжеліка затрималася. Є лише два рішення перше здаюся я, друге здаються вони. На перше можете не розраховувати. Невже й ви можете собі уявити мене на веслах у човні, який тремтить під прицілом мушкетів ваших друзів, і гребе до пустельного берега зі жменькою відданих людей? Ви ні в грош не ставите мою честь, пані, ви погано знаєте мене. Вона не зводила з нього пристрасного погляду, глибокого й хисткого, як море, маленького світильника в напівтемряві каюти. О, ні, я знаю вас, напівголосно сказала Анжеліка. Простягнувши руки, вона мимовільним жестом поклала їх йому на плечі. Щоб більше я вас впізнаю, то більше ви мене лякаєте. Іноді ви здаєтеся трохи божевільним, але за тверезістю розуму перевершуєте всіх інших. Ви завжди знаєте, як чинити. Ви вмієте з точним розрахунком цитувати святе письмо. Вам вдається вибрати той момент, коли ваші спільники слухають тільки вас. Ви передбачили все, навіть те, що вас зрадять. А коли ви почали говорити цим жінкам про потойбіччя, хіба ви не розраховували на щось? Ви постійно граєте якусь партію з певною метою. Коли ж ви щирі? Тільки коли ви в моїх обіймах, красу не ви моя. Тільки тоді я не знаю, що роблю. За цю слабкість я дорого заплатив. Пам'ятайте, 15 років тому я піддався спокусі довше залишитися наодинці з вами, моєю чарівною дружиною і не встиг вчасно втекти від королівської поліції, яка прибула заарештувати мене. Те саме сталося сьогодні вночі, коли наша зустріч знову притупила мою пильність, і ваші гугеноти встигли здійснити свій підступний задум, а я опинився в пастці». Продовжуючи говорити, він зняв маску, і Анжеліка із подивом побачила його посвітліле обличчя. Він навіть усміхався, погляд його став лагідним і гарячим. «Якщо пригадати, скільки нещастя зазнав через вас, важко повірити, що я не тримаю на вас образи. Але я не можу ображатись на вас». Він нахилився до Анжеліки, і в неї закружилася голова. «Жофрею, благаю вас! Вам не можна недооцінювати всю серйозність становища. Невже ви припустите, щоб ми всі загинули? Красуне ви моя! Що за дрібниці вас турбують? Ось мені досить глянути на вас, щоб забути про всі неприємності». Але ж ви погодились на переговори з єдиною метою – викликати вас та повернути у своє володіння. З невгамовною ніжністю він обійняв її і притягнув до себе, покриваючи поцілунками її обличчя. «Жофрею, Жофрею, прошу вас, ви ведете якусь небезпечну, незрозумілу гру? Невже її можна назвати комедією?» – спитав він, ще дужче притискаючи її до себе. Не кажіть тільки, пані, що ви нічого не знаєте про силу впливу вашої краси на чоловіка, який прагне володіти вами. Пристрасть його була невдаваною. Вона й сама втрачала голову від жару його трепетних губ, від запаху його дихання, що знову стало рідним. І це було не менш несподівано, ніж ті сюрпризи, які один за одним приносить близькість із новим коханим. Ті, що мучили сумніви, розвіялися. І все ж таки він мене любить. Це справді так. «Любить! Він любить мене!» «Я люблю тебе, ти ж знаєш!» Ледве чутно шепотів він. «Я так сумую за тобою з тієї ночі!» «Се сталося так швидко!» «Ти була така стривожена!» «Мені не терпілося знову побачити тебе, щоб переконатися, що то був не сон!» «Що ти знову вся належиш мені!» «Що ти більше не боїшся мене!» Вимовляючи ці слова, він безперервно цілував її волосся, її чоло. «Чому ти прощаєшся? Обійми мене, поцілуй мене, поцілуй по-справжньому. У мене такий тягар на серці, я не можу. О, Жофрею, ну що ви за людина? Хіба зараз час для кохання? Якби мені довелося щоразу відкладати любов до того моменту, поки зникнуть усі небезпеки, то я б просто забув про її принади. Моя доля – любов у паузах між бурями, битвами та зрадами. Їй-богу, я цілком пристосувався до цього гострого соусу. Натяк чоловіка на його любовні пригоди на Середземному морі та інших місцях розсердив Анжеліку. Приступ шалених ревнощів миттю розвіяв недавні відчуття солодкої ніжності. Ви мужлан, пане Депирак, і прошу вас не змішувати мене із дурними одалісками, які влаштовували вас у проміжках між битвами. Відпустіть мене. Жофрей розреготався. Він вирішив вивести її з себе, і це йому вдалося. Анжеліка ще більше розлютилася, коли зрозуміла, що він розігрує її, використовуючи слабке місце у всіх жінок. «Відпустіть мене! Я не бажаю більше вас бачити! Тепер я бачу, яке ви чудовисько!» Вона виривалася з такою енергією, що він її відпустив. «Ви справді так само обмежені й непримиренні, як і ваші гугеноти. Мої гугеноти – не діти з церковного хору. І якби не ваша провокація, ми не опинилися б у такій ситуації». Чи правда, що ви не збиралися вести їх на острови? Так, правда. Анжеліка зблідла, губи її затремтіли, як ускривдженої дитини. Я поручилася за вас, а ви обдурили мене. Це недобре. Хіба ми мали конкретну домовленість про місце, куди я мушу їх привезти?» Коли Ларошалі ви прийшли і стали благати мене врятувати їх, хіба ви вірили, що я погоджуся взяти на борт цих жебраків-єретиків заради задоволення слухати їхні псалми? Або заради ваших прекрасних очей, я не святий Павло, апостол Милосердя. Молода жінка мовчки дивилася на нього. Він продовжив пом'якшеним тоном. Ви могли вірити в це лише тому, що ідеалізуєте шляхетність чоловіків. Я зовсім не зразок шляхетства або не зразок лицарства, щоб вижити мені довелося жорстоко битися, але не приписуйте мені надто чорних задумів. У мене й на думці не було продавати цих нещасних. Це плід їхньої уяви. Я збирався зробити їх колоністами на моїх землях в Америці, де вони можуть розбагатіти набагато швидше та більше, ніж на островах. Анжеліка обернулася до нього спиною і пішла до дверей. Він перегородив їй дорогу. Куди ви зібралися? Я мушу повернутися до них. Для чого? Щоб спробувати їх захистити. Захистити? Від кого? Від вас. «Хіба вони не сильніші за мене? І хіба не вони господарі становища?» Вона похитала головою. «Ні, я знаю, що їхня доля у ваших руках. Ви завжди будете сильнішим за всіх. А ви забули, що вони збиралися посягнути на моє життя? Вас це, певне, хвилює менше, ніж загроза їхньому життю». Чи не думає він звести її з розуму, ставлячи питання, що так боляче б'ють? Раптом він знову обійняв її. Анжеліко, любове моя!» Чому ми такі далекі одне від одного? Чому нас постійно щось поділяє? Чи не тому, що ти мене не любиш? Поцілуй мене, поцілуй. Залишся зі мною. Відпустіть, я не можу. Грав де пейрак насупився. Ось я й з'ясував, що хотів. Ви більше не любите мене. Мій голос вам противний. Моя увага вас лякає. Тієї ночі ваші губи не відповідали на мої поцілунки. Ви були холодні, затиснуті. «Хто знає, чи не взяли ви на себе цю роль для того, щоб дати можливість вашим друзям здійснити свій план?» «Ваш домесел образливий і смішний», – промовила вона тремтячим голосом. «Згадайте, ви самі не відпустили мене. Як же ви можете сумніватися в моєму коханні?» «Залиштеся зі мною. Це буде перевіркою вашого почуття». «Ні, не можу. Я маю бути на горі. Там діти». Вона майже без пам'яті втекла від нього, сама не розуміючи чому. Незважаючи на чеклунську силу його присутності, на випробувану нею спокусу розчинитися в його обіймах, на той біль, який завдавали їй його закиди, для неї було неможливо залишитися з ним у той момент, коли у Норіні всім дітям загрожувала смертельна небезпека. Йому важко було усвідомити, що вони такі слабкі й беззахисні, жили в її серці, Стали частиною її істоти. Їх підстерігала загибель від спраги, від аварії корабля. І ніхто не заслуговував так, як вони, її повної самопожертви. Сидячи на палубі, Анжеліка згадувала, які надзвичайно ніжні слова він казав їй напередодні. Оноріна примостилася до неї навколішки. Лор'є, Саверина та Білявий Джеремі розташувалися біля її ніг. Одні діти гралися і тихо сміялися, більшість сиділа мовчки. Вони скупчилися навколо неї, схожі на гусенят, які інстинктивно ховаються від загрози під материнським крилом. У кожному з них їй здавався кантор, флоремон. «Мамо, треба йти! Мамо, врятуй, захисти мене!» Перед очима Анжеліки постало бліде, неживе обличчя малюка Шарля Анрі. Ні, до дорослих у неї тепер не було жодного співчуття. Всі вони стали їй байдужі, навіть праведниця Абігель та її власний чоловік Жофрей де Пейрак, якого вона стільки шукала. Я починаю розуміти, що ми ніколи не зможемо бути разом. Він надто змінився, або він завжди був таким, тільки я не усвідомлювала цього. Отже, він вважав за краще скоріше померти, ніж поступитися. Він досить пожив, і його мало хвилює, що разом із ним загинуть і діти. Нехай так міркують чоловіки, але не ми, жінки, які відповідають за ці маленькі життя. Найменша дитина наділена величезною любов'ю до життя і відчуває її ціну. Нікому не дано права позбавляти життя безневинного створіння. Це найбільша цінність. «Пані Маніго», – сказала вона голосно, – «треба розшукати вашого чоловіка і спробувати переконати його пом'якшити умови, які пред'явили Рескатору. Тільки не запевняйте мене, що ви боїтеся, коли він піднімає голос. Це вам не в новину. Ваш чоловік повинен зрозуміти». Через Катор не поступиться, поки йому не повернуть корабель». Пані Маніго нічого не відповіла, але на очах у неї виступили сльози. «Я не можу просити чоловіка капітулювати, пані Анжеліко, це для нього гірше за смерть. Уявіть, що Катор знову візьме гору, хіба він пощадить його?» Вони трохи помовчали, потім Анжеліка повернулася до своєї ідеї. «Спробуйте, пані Маніго, подумайте про дітей, потім спробую я». Я готова спуститися у трюм, щоб умовити Рескатора піти на поступки. Дружина судновласника піднялася, важко зітхнувши. Після повернення пані Карер та Абігель штаб Ларошельців безперервно засідав у рубці, обговорюючи можливості висадки з урахуванням думки найдосвідченіших моряків. Тим часом екіпаж опановував страх. Анжеліка розчула уривки фраз іспанською мовою, із яких випливало – що матроси збиралися спустити на воду шлюб і втекти з проклятого корабля. Божевільні, та чия понесе їх у тому ж фатальному руслі, їх слабкими силами не виграти сутички, в якій безсилий навіть корабель. Ніщо не порушило мовчання пустелі туманів і льоду, яка приготувала загибель Голзборо, але раптом серед примарних тіни, що заповнили палубу, блиснув промінь надії до жінок, що схопилися на ноги, підбіг захеканий мартіал. Рескатор згоден, згоден. Він сказав, що посилає лоцмана та ще трьох людей, які добре знають узбережжя. Вони зможуть вивести корабель із течії та причалити до берега.